Des de fa molt de temps s'ha tingut la percepció que el sexe femení i els videojocs són incompatibles. Probablement ens n'hauríem d'anar molt lluny en el temps i fer estudis sociològics evolutius molt complicats per arribar a la conclusió que no hi ha conclusió. Moltes opinions diuen que les noies són poc amigues de la violència gratuïta que aporten molts videojocs que en general són més cerebrals, més dialogadores i que solucionen els problemes d'una forma més diplomàtica. I que això d'agafar armes i carregar-se a tothom que se't posi al davant pot ser de tot menys diplomàtic. De totes maneres, cada vegada es veuen més noies a les sales de jocs en xarxa, cada vegada més noies estan comprant i venent al mercat de Sant Antoni els diumenges i cada vegada més demanen la consola i els videojocs com a regal per Nadal o per celebrar unes bones notes. Amb tot, el fet que cada vegada més públic femení entri al món dels videojocs no dona dret a les companyies a perpetrar videojocs com els que s'han posat a la venda destinats al públic, evidentment, femení. Els jocs de Britney Spears, per aprendre a moure el cos, o els dedicats a Barbie, haurien de ser il·legals. No per la seva temàtica, que també, sinó per la seva baixa qualitat. Si sí, tots estem d'acord que s'ha de controlar la violència gratuïta de molts videojocs i que la gent cada vegada compra més originalitat i creativitat i menys vísceres, també hem d'estar d'acord en que no s'han de reproduir els tòpics femenins als videojocs. Una consola mai podrà ser una Nancy Tocador ni un Diseña tu Moda. Les ments pensants del màrqueting del futur han de pendre, per exemple, del fenomen Powerpuff Girls, conegudes aquí com a les supernenes, una sèrie que per la seva originalitat està arrasant entre el públic femení d'arreu del món i que fa vendre a astronòmiques de videojocs i merchandising. Menys prejudicis i més idees que, al cap i a la fi, són el que fa girar el món. El dels nois i el de les noies, o no? Game Over a Ona Catalana Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Amb aquest programa especial, avui un programa molt especial dedicat a recuperar quins han estat els grans reportatges que han ocupat la secció Game Classics del Game Over. Cada setmana aquest programa dedicat al món dels videojocs d'Ona Catalana té una primera secció, la secció que obre, la secció que enceta el programa, que està dedicada, pel que sigui, a una història, a una marca, a un videojoc, a un programa, a un personatge que ha significat alguna cosa important al llarg de la història, curta història, de l'oci digital. Si us sembla, comencem de nou aquest repàs. A mitjans dels anys 80 va aparèixer Castelvènia, conegut a Japó com Akumaju Drácula. Amb l'aparició d'aquest joc començava una saga que, sense fer massa soroll, ha aconseguit reunir legions de fans arreu del món. Acció de plataformes enrere fons vampíric. L'any 1987, al Japó i per apareix Akumaju Drácula, conegut fora de terres nipones com a Castelvània. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a una de les sagues més tenebroses de tots els temps.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 amb l'ajuda del seu fouet i d'altres armes que Simon s'anirà trobant, podran dinsar-se en les profunditats del castell. Aquest Castlevania parlanès és recordat sobretot per la seva banda sonora. Alguns creuen que és el videojoc amb la millor música feta per Laner. I després de l'èxit, un any més tard, apareix Castlevania 2: Simon Quest.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 A 8 bits apareix més tard Castelvania III Drácula Scores i l'any 1991 el nostre heroi fa el salt als 16 bits i s'enva a la Super Nintendo. En aquesta ocasió els gràfics i la banda sonora es converteixen en espectaculars. Els efectes de so del nostre heroi amb el fuè. I la desaparició dels enemics. Ens acompanyen per tota l'aventura. 3 anys més tard, l'any 1994, apareix per la Mega Drive, Castlevania Bloodlines. Una prova més d'un videojoc que amb poca imaginació argumental i que perdura després de més de 16 anys. Doncs semblava que no havia de ser així i déu que va donar de si -sí el reportatge i el programa de Castelvénia. Eh? Perquè, de, de fet, el joc no és una cosa molt original, que diguéssim, en el, en el seu desenvolupament sinó que és uh, un joc més aviat de l'estil tradicional. El que passa que probablement, no sé si és pel rerefons de les històries vampíriques que porten darrere i probablement uh, el fet que sigui Konami i una enorme qualitat en el desenvolupament de, dels videojocs uh, en el cas de la saga Castellbani, el que ha fet que tingui tot, tota aquesta sèrie de fans, no? que són moltíssims a més a més. Moltíssims i que, i que amb totes les parts que anen sortint doncs no hi ha gaires canvis, vull dir una mica la, la idea és la mateixa, però agrada i fins i tot, uh, i ho vam comentar fa l'efecte en, en el programa, a la tertúlia. Eh, consoles o gent que programa encara eh, programa, amb ordinadors com l'Spectrum, estan fent remakes del, del Castlevania. No? S'està preparant un que dintre de poc justament sortirà, que és el Castlevania ZX, que és doncs, una recuperació a 8 bits de i en blanc i negre mm -hmm. d'aquest joc. No? I a mi el que probablement més em va cridar l'atenció en el cas de Castelvénia era que hi havia gent que se sabia, en aquest cas doncs, gent com l'Antonio Hortal, no? com l'Albert García, eh, o com l'Eduardo Rodríguez, que se sabien, tota la saga i fins i tot l'argument la història que havia anat evolucionant al llarg de, de tota la saga, perquè de fet tot i que el joc en aquest cas doncs, no ho demostri molt hi ha molta història darrere, molta, no? Bona, és, són moltes generacions, diguéssim, de caça a vampirs que es van succeint en la, en la història de, dels jocs de Castellvània en les diverses consoles en les que han al llarg de, de la història I de, fe, I de fet en algunes intros són llargues eh? i la lletra que surt és allò que has d'estar ja una estoneta abans de jugar, que et mores de ganes de jugar i has d'anar llegint una miqueta per veure la història no? Girem completament, ens n'anem de les fosques terres de Transilvània, els circuits, a sentir l'asfalt, la gasolina i la velocitat del joc més venut de la història. És curiós que la saga de videojocs més venuda de la història sigui una sèrie de jocs de simulació de conducció. De totes maneres, els Gran Turismo no són una sèrie de simuladors de conducció com els altres. Ens ho explica aquest reportatge. L'any 1997 apareix al Japó i per la cònsola PlayStation un dels videojocs més aplaudits de la història de l'oci digital, Gran Turismo. Fins llavors, mai un videojoc de simulació de conducció de cotxes havia destacat tant pel seu realisme de moviments i de gràfics. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a la saga Gran Turismo. Game Classics. Game classics. Kasunori Yamauchi és el desenvolupador i creador de la saga GT. Va començar la seva carrera el mateix any que Sony Computer Entertainment es va establir. Abans de Gran Turismo, va programar dos simuladors més de cotxes per la PlayStation. Aquesta és la música de presentació del Gran Turismo. Fins ara d'aquesta sèrie, Polyphony Digital, la creadora i Sony, n'han venut 26 milions de còpies. És el videojoc més venut de la història com a dada comparativa dir que, per exemple, Alejandro Sanz ha venut 15 milions de còpies dels seus discos. Una de les característiques més importants de la sèrie Gran Turismo és la de l'esforç dels seus creadors de fer un simulador que s'acosti molt a la realitat. En la primera part, la que va sortir l'any 1997, i podem trobar 290 cotxes reals. Amb Gran Turismo tenies moltes possibilitats de trobar-te el teu cotxe real al videojoc. Les instruccions del videojoc de més de 100 pàgines incidien en la seva segona part a les tècniques purament de conducció. Com agafar les corbes, la utilització dels frens, mecànica, tot, perquè l'usuari apliqui aquests coneixements reals a la conducció. Gran Turismo es composa de dos modes de joc. Un d'ells, on l'usuari ràpidament es pot fer amb potents cotxes i corre curses importants anomenat Puig Arcade, i l'altre anomenat Gran Turismo, on l'usuari comença de zero, amb pocs diners i un cotxe de petita potència i de segona mà. La facilitat en aprendre les bones tècniques de conducció faran que, a poc a poc, el compte corrent pugi amb la possibilitat de retocar el cotxe o, fins i tot, comprar-ne de nou. Dos anys després, i després de l'èxit, apareix la seqüela Gran Turismo 2, 600 models de cotxes reals, 33 fabricants, 28 circuits, 60 exàmens de conduir. Gran Turismo 2 continua sent per la PlayStation. Els títols de crèdit del GT2, de totes les persones que han fet possible programar-lo, és de 112, des del dissenyador dels cotxes, el dissenyador dels circuits, el del so, directors dels models, provadors, etc, etc. Ara per ara, qualsevol projecte per la PlayStation 2, per exemple, només es comença a fer a partir dels 1.000 milions de pessetes. La banda sonora d'aquest simulador estava composada de formacions com Fatboy Slim, de Cardigans, Ash, Manic Street Preachers, la tercera part ja va aparèixer per la PlayStation 2 i aquest mateix any la quarta GT concept. i sembla que ben aviat tindrem la cinquena entrega. Fem-nos d'aquesta manera la idea que estem davant d'un dels videojocs més exitosos de la història. Doncs sí, velocitat, bon ritme, bona música, bons gràfics, eh, sobretot doncs, això, no? El, tot l'embolcall... La perfecció de, de tots els elements que, compor, que conformen, no? en aquest cas, tota la saga Gran Turismo fan que sigui la saga més venuda de la història, cosa curiosa, perquè hi ha doncs, grans jocs, en aquest cas, com tota la saga Super Mario, la saga de Sonic, o Zelda, o Castlevania, no sé en podríem donar moltíssims, i no, no, és uh, la xifra són així de fredes i és gran turisme, el que fa que sigui doncs, la, la saga de jocs més venuda de la història. I Velocitat que, i cotxes, no? És que jo crec que el jovent li enganxa en una època que té moltes ganes de treure's el carnet de conduir, uh, com a tu, com a mi, quan, quan es va arribar a l'edat, i uh -huh. jugar en un joc tan real com aquest doncs uh, fa gràcia, fa moltíssima gràcia. I a més et vas traient els carnets, uh -huh. vas millorant, vas primer comences pel més baix, vas adquirint més, més capacitat de conducció a mesura que vas passant les proves, uh -huh. i a partir d'aquí també anar millorant el teu vehicle. Sí, sí, o sigui, pots pots, pots anar exemple. experimentant i aprenent algunes petites coses de mecànica. No? Mm -hmm, sí, sí, és correcte, és correcte. A més, a mi em passa una cosa amb el GT, és que és molt curiosa, que eh, quan veig un joc com amb l última demo de, de, de l última consola de, de Nintendo, de Gamecube, que surt doncs, un simulador de... de, de de, de cotxes, doncs és curiós que no arriben a la perfecció del GTU per exemple, a Playstation, mm -hmm. saps? No, no, per mi no m'arriben, no? Crec que en aquest cas hauria d'obrir més mires perquè potser s'han fet coses realment bones, no? però em vaig tancar molt amb el GTU. I sobretot també la música. La música, sigui, sí, sí. sí com la com música, vaja, la digital, és que sí. clar, de fet... De... Precisament el cas que sortís doncs una PlayStation amb el, amb el suport de CD mm -hmm. va fer que hi hagués doncs, tota aquesta capacitat de poder incloure temes de grups que són famosos a banda del que és de la producció de banda sonorars de jocs. No? Sí, sí, El que es comentava al final del reportatge, no? Tot aquest, aquesta prefernia de, de, de, de grups doncs, que van tocar alguna cançó per, per aquest joc. No? és curiós. Si et sembla que canviem radicalment de tema. Game overga.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 Potser d'aquí uns anys un nou joc sorprendrà tothom amb l'actualització del gènere, però fins que no arribi a aquest moment sempre ens quedarà Double Dragon. El cas de Double Dragon és uh, també paradigmàtic, tal que dèiem de primer videojoc que ha llavors ja no només una saga, perquè també l'ha creada, o sigui, ha creat moltes segones, terceres, parts i versions, doncs, uh, fills ilegítims, diguéssim, sinó que més ha, ha creat doncs, tot un estil, tot una forma de jugar en aquest uh, tipus de jocs, no? Jo quan l'Albert García ens va comentar escolta, m'agradaria fer el reportatge de Game clàssic de, del Double Dragon, vaig dir, home no sé si hi haurà molta història explicar, no? Realment és un dels uh, reportatges més llargs que s'han mm -hmm. fet el uh, Game Over, perquè la història realment és... I que, a més a més, ha donat més... Uh, probablement ha caldejat una miqueta més les tertúlies del Game sí. Masters, <laughs> i, a més a més, ha generat més e-mails a uh, l'adreça de gameover.com, senzillament, perquè doncs, és tot un gènere que va crear doncs, molta afició, sobretot al llarg dels anys 80. Ens explicava, precisament, un oient que el cas de tota aquesta sèrie de jocs que van sortir arran del Double Dragon, no? de... Uh, un senyor o dos senyors sols que estan al carrer, un senyor i una senyora que s'han d'enfrontar doncs, a tot de bandes de, de delinqüents no? Des de, doncs, probablement en els anys 80 doncs, eren els típics pangs, no? els típics àngels de l'infern no? i que a partir d'aquí doncs, han anat evolucionant al llarg de, al llarg del temps. Va sorgir arran d'això no? precisament de, del que passava sobretot a les grans ciutats megalòpolis doncs, dels Estats Units de Japó en el que hi havia doncs, un nivell de delinqüència elevat en el qual doncs, les forces de l'ordre no podien fer-hi més, o sigui, no podien arribar més enllà del que estaven fent, i es creaven doncs, aquesta mena de patrulles ciutadanes, no? uh -huh. els àngels, els protectors, diguéssim, de, del barri, no? que feien eh, senzillament d'això, doncs, de grups de gent que anaven junts a la nit pels carrers i es dedicaven doncs, a foragitar doncs, a les bandes de delinqüents o... o de gent poc desitjable que pogués reunir-se en aquells barris. No? I a partir d'aquí es va crear tota aquesta sèrie de videojocs i de pel·lícules, no? uh -huh. Calles de Fuego, per exemple. Uh -huh. A més, eh, ja jocs divertidíssims per jugar amb una altra persona. On, on, bueno, clar, eres tu i, i l'altra persona ajudant, uh, intentant ajudar el company quan estava molt malament, no? E bueno, clar, solidaritat. I probablement uh... jocs per excel·lència també de les sales de jocs. Sí. O sigui, en l'època en la que van començar a aparèixer els jocs estil Double Dragon, uh -huh. el van seguir doncs, jocs ja no només de carrer, sinó jocs com el Golden Axe, que també tenien un desenvolupament similar, en aquest cas eren doncs, en un món més màgic, no? amb dracs, amb, amb carrers a l'estil Barbarian, diguéssim, sí. uh, però també més o menys seguint la mateixa línia, jocs de dobles, en el que tu anaves vas avançant i t'anaves trobant doncs, amb quantitats ingents, infernals, d'enemics, de totes menes, de totes mides i de tots colors. No? A més, moltíssima gent, eh, recordo, a, a les sales recreatives, mirant com estaven jugant. Eh? O sigui, no, no, no, no jugant sinó mirant. No? Tot, veies, allà, sí, sí, veies allà una lluita no? i 40 persones allà mirant la lluita. No? Deixem les garrotades i els eh, cops de puny, en aquest cas a nivell de carrer, i ens anem cap a un altre món.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 Crec que en el moment de decidir que dedicaríem un programa Mega Man, quan vàrem elaborar tot aquest reportatge, va generar també tota una mena d'onada de Mega Man mania dins l'equip del Game Over, perquè tothom doncs, va aconseguir com va poder, amb uh, elements originals a nivell de col·leccionista, diguéssim, buscant els encants a Sant Antoni, en fos algun, uh, algun cartuch original de Mega Man o bé baixant-lo a través d'internet amb els emuladors i les ROMs que et permeten jugar en aquests jocs clàssics aquests jocs antics que ja no es poden comprar com a mínim a les botigues normal en aquests moments, i va generar tota aquesta Mega Man mania, perquè tots vam intentar aconseguir algun Mega Man i tornar-nos a retrobar una miqueta amb aquest heroi que també ha generat moltíssimes hores de diversió durant moltíssim temps, durant moltíssims anys en les consoles principalment de Nintendo. A mi em va generar respecte fer aquest reportatge, perquè és sabia que estava davant d'un producte superben elaborat uh, i al el respecte de, de, de tantes i tantes parts que s'han fet i tantes vendes que, que han tingut. No? I A més a més és el que dèiem de Capcom, no? d'una gran marca que ha sabut uh, fer grans jocs a nivell gràfic, uh -huh. però a més a més jocs molt divertits, sí, o sigui, sí, sí. jocs que a nivell de jugabilitat fan que la gent doncs, sigui enganxada de seguida i pugui passar-s'hi moltíssimes hores en jocs, en aquest cas, que tampoc canvien molt el seu desenvolupament d'un de a l'altre, no? Probablement milloren gràficament, però poca cosa més. I, I que el que sí que es pot dir que és igual un, com el set, és la dificultat. Eh? Ens trobem amb un joc que... Realment difícil. Però passar un nivell és absolutament difícil. I és que, clar, i a vegades aquests jocs eh, eh, guarden, doncs, a la, a la part final de la, de la teva, doncs, eh, discurs... Bueno, tot... tot el tema jugateca, no... uh -huh. i estan al final perquè et fa por jugar-hi perquè no passes. De... <laughs> Estàs allà enganxat. Sí, sí, Una de les coses que probablement em va cridar més l'atenció en, en el Game Masters que van dedicar, o sigui, la tertúlia que van dedicar a parlar sobre la història de Mega Man, és la densitat de la història que hi ha al darrere, una mica el que dèiem de Castelvània, no? sí, que dius... Sí. et pots quedar en una primera lectura, la lectura del joc en el que què doncs, genera una acció i tu vas desenvolupant en el joc i quan l'acabes s'ha doncs, acabat, uh, i, i el que porta tot darrere, tota la història que porta al darrere. No? Sí, Recordo sí, sí. fins i tot en Francesc Blasco i en Xavier Serrano parlant del jo robot d'Isaac Asimov, sí, no? sí. darrere de totes les lleis de la robòtica, uh -huh. en aquest cas creades per Asimov, a partir de les quals... Uh, el protagonista, no? doncs el Mega Man diguéssim, desenvolupava també el seu propi caràcter, no? en el qual doncs, no podia matar éssers humans i per tant el doctor Willy al final de cada joc s'acabava escapant perquè per ell era impossible no, no podia fer-ho, era tancar una de les seves lleis fonamentals, de la robòtica diguéssim. I a més eh, moltíssimes pàgines a internet on la gent valora una mica què, què passa pel cap d'en Megaman eh, és una mica a vegades amb llibres que he llegit del Tintín Eh? Del, del famós còmic, uh -huh. de gent, doncs, gent que s'ha dedicat a, a, a reviure quina és la personalitat d'en Tintín real, no? la que no hem vist en els, en els seus còmics, no? doncs aquí també he passat, no? és curiós. Si et sembla anem una altra de les grans sagues, una de les sagues en majúscula, que ens té a punt, a més a més, uh, un altre, esperem que sigui, gran nou joc, com és la saga de Zelda. Game over, una catalana. Legend of Zelda és una de les sagues més importants de la història dels videojocs. Els diversos jocs de la sèrie han aconseguit anar millorant les seves característiques a mesura que anaven millorant la tecnologia. Sempre, sense perdre la màgia i el sentit del joc, han estat pur. Descobrim algunes de les coses sobre la llegenda de Zelda en aquest reportatge.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 Sentimentalment, un dels programes més intensos sí, sí. dels Game Overs d'aquesta temporada per alguns de, dels membres de la tertúlia. Home, jo ja recordo, eh? comportaven dos o tres, ja deien Ostres, hem de parlar de Zelda. De, parlar de... de dedicar un programa, eh? Hem trigat una miqueta, però però va val la pena, eh? No, i, I el reportatge realment... Oh, uh, fantàstic. El reportatge sí, sí. molt ben treballat, fins i tot a nivell estètic i a nivell sonor, no? Sí, sí. És que, a més a més, té una gran banda sonora, tot, sí, sí. tota la història de Zelda que al Japó s'ha venut en CDs independents, diguéssim, com qui ven la banda sonora d'una pel·lícula, doncs venen la banda sonora d'un videojoc orquestrada amb una gran orquesta simfònica. no? És aquí l'Albert Garcia va fer servir doncs, la seva discoteca personal, perquè és un gran amant de Zelda, i té molts gadgets eh, que tenen relació en el món d'aquest aquest videojoc, no? I és que van parlar de Zelda des de la Game and Watch, o sigui, la petiteta consola que va sortir de de Zelda, uh, consola o el petit joc portàtil, diguéssim, sí. de Zelda, fins a les seves primeres aparicions en Nintendo Entertainment System, fins a les grans uh, aparicions de la Nintendo 64 que van fer que fos el joc en aquest cas inclòs en el rècord Guinness, eh, de, del llibre de Guinness dels Rècords, no? com el joc que ha rebut més peticions, o sigui que ha estat comparat més vegades abans de sortir a la venda, o sigui reservat però ja previ pagament. Eh? O sigui, sí, sí. havia tingut No sé si eren 350.000 còpies venudes només als Estats Units abans de sortir. A més, recordo a la part final de la tertúlia on es parlava del futur de Zelda, no? és un futur que la gent està esperant moltíssim, i ha molta gent que es pensava que aquest Nadal seria l'any Zelda, i no, no ho ha estat, no ho ha estat. I esperem a veure l'any que ve, a veure si, si ho serà o no ho serà. No ho sé. Game over. Segur que la primera experiència en videojocs portàtils de la majoria de vosaltres va ser amb una Game and Watch. I encara més segur que molts de vosaltres heu passat unes quantes hores de la vostra vida jugant-hi, tot i que potser no ho sabeu. Anem a descobrir la història d'aquestes petites meravelles de la tècnica. Aquests so va acompanyar molts nens durant els anys 80. Són els Game and Watch de la casa Nintendo, uns jocs electrònics no gaire més grans que una targeta de crèdit, que van ser un èxit total de vendes arreu del món. Un game clàssic. El secret d'aquest èxit el podrem trobar potser en el fet que Nintendo va saber encabir alta tecnologia en molt poc espai. Poc que estàvem acostumats en aquella època a tanta alta miniaturització, i menys per una cosa tan divertida. Gunpei Yokoi va ser contractat per Nintendo l'any 1965. Recordem que aquesta empresa va ser fundada el 1889, encara que va començar a desenvolupar videojocs l'any 1977. Yokoi va ser l'encarregat de desenvolupar un nou producte que enganxés els consumidors. S'inventa els Game Watch i el 28 d'abril de 1980 n'apareix el primer, un Game Watch que s'anomena Val. Es van fer 59 jocs diferents repartits en 10 sèries. És a dir, Nintendo va separar certs jocs segons el format i els condicionants del factor temps, ja que els últims Game Watch tenien una tecnologia que permetia més filigranes que no pas els primers, que es caracteritzaven per la seva senzillesa. De totes maneres, Nintendo va cuidar des del començament la qualitat dels productes i va aconseguir uns acabats innovadors en aquella època. Els videojocs tenien materials d'alumini i els botons no eren de plàstic, sinó de goma. Els primers anys es van vendre més de 40 milions de Game Watch, només a l'Àsia. Aquest èxit va fer embogir els consumidors, que fins i tot en veien anuncis per la televisió. Escoltarem un anunci sencer que va aparèixer a les televisions japoneses l'any 1981. En aquest anunci es diu en japonès Game Watch, Game Watch, Game Watch. A qualsevol hora, Game and Watch, a qualsevol lloc Game and Watch, qualsevol persona Game and Watch, Game and Watch, Jadval, Vermin Fire. Els Game and Watch utilitzen un microprocessador. Els Game and Watch tenen un rellotge intern digital de quars. Tot en 30 segons rigorosos. <tots> A partir d'aleshores, el mercat del joc electrònic s'omple de maquinetes semblants a les de Nintendo. Les competidores, de les quals més aviat em podríem dir copiadores, mai van fer ombra a les Game and Watch, encara que eren d'un estil totalment calcat. El 28 de maig de 1982, Nintendo revoluciona el seu propi mercat introduint el primer joc de dues pantalles. Es diu Oil Fennig. A partir d'aleshores, tothom en volia un de dues pantalles. Fem un repàs ràpid de les sèries que van sortir. La primera, l'abril del 1980, anomenada Silver. Jocs en blanc i negre, pantalla petita, sense dibuixets sobreimpresos. La segona, Gold, del gener del 1981, amb carcassa daurada. El juny de 1981 surt Widescreen amb una pantalla una mica més gran i una decoració en color. La quarta sèrie va aparèixer al maig del 1982 i va ser, potser, la que va tenir més èxit de totes. Es diu Multiscreen i s'obre com una petaca. L'any 1983 apareix la segona part de la sèrie Multiscreen. El joc s'obre com un llibre, però Nintendo s'adona que, d'aquesta manera, és més difícil seguir-lo. Només en fa tres. L'octubre del 1982, Nintendo torna als orígens i crea New Wide Screen, amb vuit jocs nous. L'abril del 1983 apareix Tabletop, que es pot considerar una mini arcade, ja que simula màquines recreatives. Panorama Screen apareix l'agost del 1983 igual que les Tabletop, però acaben a la butxaca. Supercolor apareix al febrer del 1984, no enganxa el públic i Nintendo desenvolupa només dos jocs. Micro versus System apareix el juliol del 1984. En aquesta sèrie podíem jugar a dobles. Finalment, l'any 1986, apareix Crystal Screen, una de les sèries fabricades amb més meticulositat. És molt prima i la seva estètica està molt cuidada. L'any 1991, Nintendo fabrica la seva última Game and Watch. És Mario the Juggler, un homenatge a la primera Val, amb Mario com a protagonista. I parlant de Mario, no hi ha més temps per avui en el nostre game clàssic. Només ens en queda per fer una partideta de Donkey Kong. Adeu! El dia que el Game Over es va dedicar als Game and Watch, aquest, aquestes petites meravelles, com deiem de la tècnica, no? aquestes petites consoles, primeres consoles, podríem considerar-nos primers videojocs portàtils, uh, va ser un dia realment entranyable, perquè cadascú va portar el seu petit granet de sorra, i a, com a granet de sorra vull dir la seva petita Game Watch. No? Sí, sí, que la, que la Aquelles conserva... Aquelles consoles velles, eh? però... utilitzades eh? amb el pas del temps, però encara funcionen. Encara funcionen, si, si no feia cap ni una, no sé que els doncs, trenqui la pantalla sense voler, però, però que cadascú conserva com una joia, eh? molt més que certs jocs que segurament també són igual d'importants, però aquella, aquella maquineta doncs es conserva i fins i tot conec d'algú que l'utilitza encara com a radiodespertador. Eh? <ríe> és que en una de les seves funcions sí, també, sí. clar. A més a més el que, el que passa és que aquests elements amb el pas del temps s'han revaloritzat sí. i paradoxalment valen molt més ara uh -huh. a nivell econòmic, que el que valien a, a, a principis dels 80, quan van aparèixer. A nivell sentimental, ja n'hi en parlem. Sí, sí. Valen no? més uh, de, de, de milers de pessetes en aquella època i a mm -hmm. més de, de, de com s'ha pujat la vida, no? O sigui, ha pujat doblement el, el preu d'una Game Watch. No? Que passa que sí que encara se'n poden trobar. S'han sí. de rebuscar una miqueta, però se'n sí, poden sí, sí. trobar. No, no. sempre que hi hagi algun oient que doncs, vulgui doncs, passar-nos alguna pot enviar-nos un e el no sé que sí que, que, que no. van dir en la tertúlia del Game Masters és que a encara de noves sí? eh, originals perquè va ser tan gran la producció que es va fer de Game and Watch que encara se n'estan venent de les que es van fer els anys 80 noves mm -hmm. el que sí que no diem és els preus prohibitius en els que poden anar mm -hmm. si et sembla anem tancant ja aquest uh, Game Over especial amb un uh, final d'honor amb una de les grans pel·lícules vinculades a la història dels videojocs La pel·lícula Tron és d'aquelles que provoquen un salt endavant. Des d'aquella pel·lícula, ara fa 20 anys, res més va ser el mateix en el cinema fantàstic. Es va introduir nous efectes especials, mai vistos, i nous elements de guió i història que han inspirat pel·lícules tan diferents com Matrix o Toy Story. Ens endinsem en l'univers de Tron amb aquest reportatge. Aquest so és el de la competició de les motos de llum, un dels moments més memorables de la pel·lícula Tron. ¿Qué juego tan emocionante? ¿Cómo se llama? Ciclo de luz. Produïda per Walt Disney l'any 1982. Vista ara amb la perspectiva que ens donen els 20 anys transcorreguts, veiem que realment li ha afectat força el pas del temps. Tot i això, estem davant de la primera pel·lícula de la història on la informàtica va entrar-hi directament. Game Clàssics. La pel·lícula parla de la lluita d'un jove, Flin, programador de videojocs, que veu com l'empresa Encom, on hi havia treballat, s'emporta injustament l'èxit d'uns videojocs que ell va programar. L'empresa Encom està dirigida per Dillinger, la persona que es va adjudicar falsament l'autoria dels videojocs de Flin. Gràcies a això, ràpidament arriba a càrrec de director y puedo controlar otras partidas legales. Aquesta veu és la del control central de programes, un programa informàtic creat per Dillinger amb autonomia i intel·ligència pròpia. El xoc entre el jove programador Flynn i el centre de control de programes és la base de la trama i l'inici de la part més curiosa del film, on Flynn és digitalitzat. ¿Sabes que no te pareces nada las fotos? Y última advertencia. Estás cometiendo un gran error, Flynn. Voy a tener que ponerte la regilla de juegos. ¿Quieres jugar? Pues vas a tener jueves. Oh. I enviat al fons del sistema informàtic. A partir d'aquí, la pel·lícula es desenvolupa en un ambient recreat al 50% per l'ordinador i que simula l'interior d'un sistema informàtic. ¿Quiénes sois vosotros? Cuidado con esos campos de fuerza. Tendrás muchas probabilidades de que te hagan daño. Hoy... Quisiera explicar a mis amigos dónde se desarrolla esta pesadilla. ¿Dónde estoy? Eres un invitado del control central de programas. Estupend. En Flint es converteix en bits, i es troba moltes de les seves rutines, dels seus videojocs i fins i tot topa amb algun programa d'assegurances. Eh, oye, veus? Es un error, amigos. Solo soy un programa de interés compuesto. Trabajo en ahorros y préstamos. No puedo participar en esos juegos electrónicos. Me agoto al controlar la relación de factures. Me quedo sin energies. Eh, amigos, vais hacer que mi cliente, el señor Henderson, se enfade muchísimo. Es un director general muy duro. El destí de Flint és desactivar la unitat central i demostrar que l'home encara és superior a la màquina. Parlem ara de la part tècnica de la pel·lícula. Recordem que estem parlant de l'any 1982. Walt Disney va elegir un ordinador Hewlett Packard model 9826 que tenia el microprocessador 68000 de Motorola, un dels més avançats de l'època. Tenia una memòria RAM de 2 megas. El software utilitzat per als efectes, els ajustaments de càmera, els efectes de texta i de gràfic i l'assistència a l'operador de càmera era un programa escrit en BASIC. El programa en qüestió es deia E.C.S. i a part de controlar tot això, també va posar-hi color a les imatges, ja que la pel·lícula es va filmar en blanc i negre. Aquesta tècnica de pintar amb colors una imatge en blanc i negre va ser patentada per Walt Disney i la va nomenar il·luminació posterior. L'estètica d'aquesta tècnica és una de les característiques visuals més impressionants de la pel·lícula. Per acabar i com a curiositat, Dir-vos que aquest so que sona de fons No, lo que estoy intentando es simplemente conseguir una prueba No entiendo És el d'una mini arcade de la casa Coleco amb la que al principi de la pel·lícula el protagonista Flynn hi juga És un model anomenat Quarterback i era un joc electrònic de rugbí Tron, una pel·lícula que va obrir la porta del cinema a la informàtica Fin de impresión. Doncs va ser una gran pel·lícula, una pel·lícula que, a més a més, aquest any s'ha doncs, pogut recuperar gràcies al seu 20è aniversari en DVD, amb tot allò que diuen dels de originals remasteritzats, posats a digital, retocats, una mica el que quedava una mica antiquat, per dir d'aquesta manera, a nivell visual, i és una gran pel·lícula, Tron. Una gran pel·lícula, però jo crec que vista en DVD encara guardarà aquella estètica de vinil, eh?, com si diguéssim, fent una referència a la música que té de principi a final una gran pel·lícula. Sí, sí. Gran pel·lícula a nivell d'originalitat, a nivell de desenvolupament, i que si es descobreix ara probablement trobarem que moltes de les coses que s'han fet i que s'han vist en cinema des dels anys 80 fins ara tenen un arrel o una inspiració en aquella petita meravella de Disney de començaments dels 80. Eh? Jo crec eh, que els productors de, o la gent que va crear aquella pel·lícula, abans de crear-la i amb la idea al cap, la gent els hi deuria dir Però què que esteu sonats, Què voleu fer, <laughs> és que estic convençut que com que va ser la primera... La gent d hauria, hauria reaccionat d'aquesta manera. Jo és més o menys el mateix que ens van dir quan varen proposar fer un programa arreu de Catalunya a través d'Ona Catalana, com és el Game Over dedicat al món dels videojocs. Sabeu que si ens voleu dir alguna cosa, voleu fer algun comentari, podeu fer-ho a gameover arroba onacatalana.com i que aquí nosaltres deixem aquest programa especial. Salutacions de tot l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco i l'Albert García i sobretot agrair a les persones que cada de setmana posen veu els reportatges i arguments de Game Over. A Jaume Fina, a Montse Llussà, a Sílvia Padret, a Noemi Ballarri i a Maria Fito. Nosaltres ens trobem ben aviat a Ona Catalana amb nous programes, amb nous Game Overs per seguir el dia l'actualitat dels videojocs. Gràcies.